Jag mig. Hello? Hello? Är det Ja, det är alltid spännande. Och höra vad som bjuds på här från Mikkelina. Jag var en sista där. Ja. Hej allihopa. Hej. Onsdag Hej, välkomna till familjen podcast. Ja. Oh. Eh. Eh, det är inte jättetidigt Jag höll på att säga att det är tidig onsdagmorgon Men det är faktiskt, klockan är 20 över 10 Men det börjar på mm. när du går och lägger dig Ja, är tidigt. med tanke på när jag går och lägger mig Så kanske det är ganska tidigt ja, jag blev förvånad, för jag har ju vissa nätter När jag inte kan sova överhuvudtaget ja. eh, Och så börjar jag kolla på film och så börjar jag snappa grejer Då svarar ju du ofta så här Vid fyra på morgonen <laughs> ja, ja, visst. Aj, även. Det <skratt> är <Jaha. skratt> Vad gör ja, men, du? sitter du uppe med Vissa nätter så kan jag ju bara inte sova och då blir det liksom att det blir ju en ond cirkel för att jag börjar ju titta på någonting då och då kommer jag ju aldrig somna för att börja titta på någonting så fastnar jag det är därför det det som... man kollar på skitfilmer. Jag kollar, jag kollar på jönsson ja, jag nu. Jag kan inte av alla... att titta på skitfilmer för det är så tråkigt. Och visst, då kanske jag blir trött i och ja, för sig. Precis. Men jag tittar ju hellre på något som jag vill titta på än något som jag bara ska titta på som jag tycker är dåligt. Nej, jag tittar mycket på Skins liksom. nu har jag tittat mm. på. Jag tycker det är bra. Jag har kollat tre säsonger än så länge. Jag tyckte sista avsnittet på säsong två var jävligt bra. Med Kuk när han mötte sin farsa. Det var väldigt roligt faktiskt, det är ju, alltså jag, jag förstår ju vad ni Ni varnade ju mig ska säga, För att mm. det spårar ut mer För jag tyckte ja. det var ganska utspårat i första, första två säsongerna Men alltså det börjar ju liksom så jävla hårt mm. I säsong två Eller alltså, ska man säga Generation, Generation, Generation två, två mm. ah. ja. Med att de visar Cooks avsnitt Som nummer två Och mm. han är den som är totalt Han har inga hämningar nej, nej. Eh, För dig som inte har tittat så mycket på det här Eller allt kanske, så är det ju alltså en brittisk ungdomsserie yeah. för, Från typ tio år tillbaks Ah, Som handlar om Gymnasiestudenter Och deras liv Och kärlek och droger Sex, droger och och Sex och drugs and Rock and, rock and roll, roll. Det, Väldigt bra serie, faktiskt. Det, det står faktiskt ah. med i min to watch watch-list. Ah, det, ah. det är den serien jag hörde dubstep för första gången mm. ja, det, det är väldigt, det är väldigt mycket sån mycket musik Bra i. musik i den ah, tycker jag. jag tycker ju, i det kuckavsnittet Är det en fantastiskt bra låt Med The Scallywags den som han sjunger på i början av ja. skottet. Mm. I was born into a country. Mm. Ah. Den, ja, det är en jävligt bra låt. Jag pratade också mer här innan om eh, en podcast. Med, som heter Hemma hos... Eller, äh, Hemma, Hemma hos strage heter den. Som är med Fredrik strage som är musikjournalist. Eh, där han har en gäst varje vecka. En mus musikalisk gäst. Jag lyssnade på ett avsnitt här med Joy Mbata. Mm -hmm. Eller som... Eh, joy. Ja, Joy eller jag tänkte säga som jag kommer inte ihåg hur hon uttalade det men malå efter tio så har ju de så om som en trumma hon sa ju det och jag gick typ bara skrattade men vad ska man säga där i det fallet Ja. Eller bara Umbata? Umbata, ja. ja. Det är Umbata. Det, det, var, det var bara jag tänkte hon att hon skulle då ha en afrikansk touch yeah. på den när ja. Malou skulle... Och hon så. failade totalt. Ja, ja det tyckte det var väldigt... I ditt. alla fall. Ah. Hon spelade en väldigt... För hon spelar liksom musik som har betytt något för dem. Och så pratar de med Fredriks drag och sådär. Som man gör. Men hon spelade en låt med... Han har väldigt, väldigt... Det är inte Leonard Cohen, men det är lite likt i mm. mm. röst eller? Ja, lite i rösten. Så här väldigt mörkt. Neil Diamond mm. har en ganska mörk röst. Mm, nej, det är inte Neil Diamond. Nej. Uh, ja Men det var en låt som heter Gods on Vacation som så jävla bra. Mm -hmm. som jag hörde det, det, ja, jag De spelar på inte sin egna musik alltså? Nej, de spelar, spelar musik som har betytt något för dem. Lite som de gör i... Um, i Ja, lite ja. så typ. Ja. så här är de då med att prata med Fredrik Strag och typ, det, det blir mycket att de sitter och pratar om mina, och jag kommer ihåg när jag, för han har ju sett varenda jävla band som någonsin <skratt> har funnits ja. på varenda jävla lokal. Så han typ, jag kommer ihåg när jag såg dem här i Norrköping 99. Och så var han bara, det här bandet har aldrig hört talas om och du, ja. ja men det är så, han har ju sett och lyssnat, alltså, det är helt sjukt. Han är en intressant människa vill jag komma till. Ja, det tyckte det var jättekul om han. Ni kommer ihåg att vi pratade om Melody Club, vad som hände med dem. Mm. Just det. Om man tog in sången där så man får veta vad fan. Jag hände. hörde en låt på radion här om den. Jag var stensäker på att det var Melody Club. Ja. Det var det inte. Nej. Så jag tänkte bara har det kommit. Var det en nu? ny låt? Ja, det var det. Vilka var det? Ja, men jag kommer inte ihåg. Har det inte sången eller något? Kanske någon ifrån. Ja, men banden. jag vet inte. Jag bara så här, det här är så likt och sen ja. tänkte jag, nu måste jag höra satt kvar i bilen bara för att höra vilket band det var ja. så var det inte de. Men de har ju verkligen bara försvunnit. Ja. Men det är inte att de jobbar med musik på ja, andra plan. Men det borde ju stå på Wikipedia, är ganska duktiga på att uppdatera. Ja, men inte på svenska band. Men på deras hemsida då, Melody Club, borde då borde den uppdateras på. För det var typ, vi kollade väl. Vi har ju pratat uh, om det här ja. förut och jag tror vi kollade då att och då var det typ här, senaste uppdateringen var typ att de hade någon konsert 2012, så mm. mm. det ja, skit <laughs> Så att, men det är inte omväligt att de jobbar med musik. Jag tänker det kan ju vara så att någon av dem har producerat låten. Ja, men de måste ju jobba med, i studion med musik. På något. Ja, ja, det ja, tror jag. Jag. Det är ju som Soundtrack of Our Lives-gänget. Mm. Alla de jobbar ju med musik på något sätt. Ja. Mm. Detta kan vara väldigt långsökt koppling. Men det är lite samma sak som typ... Nu kommer jag tycka att detta är jättemycket. Typ Jimmy Jansson. <laughs> Jag med det, det, det jag vill få fram är när han skriver mycket låtar till Melliefis Han har ju helt och från själva scenen. Men han skriver jättemycket låtar och, och producerar dem. Ju. Men det var ju också för att han var ju ett fenomen i det här Fame Factor. Ja, ja. Och han blev en sån tonårsidol. Ja, mm. oh, gud vad han var med ja. i de här julia-tiderna. Han ja. med ja. hela tiden. Herregud. Men han Men det var, ju... ja. oh, men de var väl ett band först också? var de där? Ja som var med i antagligen Melodifestivalen. Nej, du, tänker, då. du tänker på Fame? det var Magn eh, Jessica Andersson och... Eh... Nej, det tänker jag inte på. Jag vet att Jimmy Jansson... För jag, har, jag har verkligen mm. en Hon bild väl... framför mig där, det står typ fyra killar med exakt likadant frilla. Mm. Sån där typiskt cool. Jimmy Jansson ah, okay. eh, frilla. Jim Jansson. <laughs> och Vi har äh, researcher ut. som uh, söker förbril. där. Ja, jag... Det jag tänker på med Fame Factor att det, det var ju dömt att misslyckas jag har För att Bert sett. Karlsson ja, fast det. det kom ju många artister ur det. Mm. Ja, men var det verkligen tack vare honom? Eller Nej. var det tack vare att de filmade det här och de fick lite tv-tid? Ja, men ja. så var det, absolut. Det är så här att han startade en grupp i Åkos 7 när han gick på grundskolan heter hette Poets och de var med i Meldivsfalen 02. Ja. ja, det där känner jag igen. Poets bestod av... Det ska det inte vara po poets. vad ja, Som ja. poeter. <laughs> ja. Ja, alltså de, de de andra var inga kända, de matte de, andra, de inte någon inte kände. Nej, men de, de var ju typingen. De hade en sida i jubilen. <laughs> ah, ja <laughs> En poster ja. typ 2003 2 ah, Ja. Tre, ja. <laughs> ja <fett. laughs> jag har jag har sak här. Ah, okay. äh, ni vet ju alla vad typ så mycket bättre är. Och, ah, äh, och vad heter ah. det som går på ettan när de sitter på slottet? Äh, stjärnorna på stjärnorna. slottet. Ja. Det ska komma en ny grej nu. och stjärna. Har ni sett det? Nej. Vad ska det vara? Äh, det är Petra Mede som ska leda och så ska, oh, då, det. Olika, jag titta. Det är olika ja, kända artister som ska tävla mot varandra genom att ha på andra kända artisters låtar. Men känns det här är det, så gjort. Känns det känns så bekant på något sätt. Ja, det är så Men fanns inte det redan på... Alltså, så mycket bättre kom ju. Sen så försökte väl ett eller SVT gör något liknande för inte alls länge sen så var det ju, de ju i en studio och sjöng andras låtar men det kanske inte var någon tävling de hade ju det här Ebots ark i somras uh. Nej, det är inte det ja, jag och jag på, på. Gilsveranda, gilsveranda sjunger de med också Uh -huh. Nej, det här var en studio Jaha, det vet jag inte Kalle Moris hade du också sitt uh -huh. Ja, just det ja, för Där spelar de ju sina egna låtar. Alltså, så kan de ja. sluta vara på verander och bryggor och sånt där Alltså jag orkar <skratt> inte och så, ni, ni, ni, vet, ni vet vem det som var Hasse Slada hade ju ett på SVT alltså... på 80-talet Ja, men på 80-talet Hassels... mm. Det finns ju på riktigt det vara? <skratt> Ja, det finns <skratt> <skratt> Jag <men, Mattias, skratt> <80 -talet. skratt> sitter där och ljuger annars <skratt> vi, vi, vi tror ja, dig Mattias ah, ja, Jag ska bara säga, det var typ Ace Wilder, Caspi Brinkla Lageyla Fraser, Ola Salo, Tommy Nilsson... Lageyla Fraser. Det är den ja. jäveln som wheelar på Håkan-konserterna. Som, som förstör. Jag förstår inte varför han fortsätter. Ta med henne. Hey. Sluta, Håkan. Hon var ju också med på spåret och spelade med Gustafamina. Ah, det var ju ah, värdelöst. Fan. Det beror som är med i talang va? Är det inte det? Nej. Jag, jag, har jo, jag har inte tittat på talang, talang på det så många år. det är David Batra och hur någon till. Hon jag, jag har inte tittat på det sen Bert Karlsson också. var med Jörgen. det har hon inte var med. det jag måste varit faktiskt, länge det enda sånt att jag sett är faktiskt idal 2008 kanske var senaste mm. år. Alltså jag tittar ju bara på typ mestor nu får de vara i Helsingborg typ det är bara för att man känner någon det är typ kul Mm -hmm. ja, men det är, men att är att det så kul att se någon man känner på tv? Ja, kul att se någon filma. Jag tänkte om ens kompis skulle komma in och bara sjunga på i dåligt typ, och skulle filma totalt. Och men kul. då skulle väl de kanske berätta det för dig innan. Jag har alltså, inte de säkert om det. de skäms och tycker inte det är så kul. Typ, men de... grejen är ju liksom. Alltså... Det är ju verkligen, som jag har sagt till dig, Mattias, att du säger att du ska söka i Så är det ju en första jury jo, först yes. mm. som inte filmas. Nej. Som är en helt annan jury. Och de bestämmer sig om du får gå vidare uh -huh. till nästa jury. Så grejen är, om du sjunger bara dåligt, uh -huh. så kommer inte du. Och du är inte Nej. rolig eller gör något sån speksig grej för tv. Då kommer inte du få gå men vidare. Fast jag tror får ju göra. faktiskt att Mattias alltid uh -huh. gått vidare. Om du kör pistolerna, uh -huh. sjunger uh -huh. Andersson. Nej, men det är mer bara Jag tror han måste göra något mer. Det tror jag faktiskt jag också egentligen. Ja, jag, jag tror jag att, man måste göra att den mer. första alltså, juryn är väldigt hård. De är stenhård. Man kan ja. till och med ja. ja. sådana som är duktiga. Alltså jag ja. känner folk ja, ja. som har sökt som, som är sjunga. så duktiga som inte går vidare. Det är det det, för att, alltså, om, om inte de hade haft den, hur mycket människor hade kommit i, det kommit in? Från början var det väl inte någon första Nej, Jag, juryn, jag tror inte med. det, men då var det inte lika många som sökte Nej. heller. Men det, det är stort program nu ju. Då ja. var det bara därin. in. 2004. Han var första året. Nej, han kom två. Daniel Lindström. Just det, det han ja. Som blev ihop med Lorentz. The Red Tot. Ah, han visade var röd va? Han visar alltså inte röd hår. <laughs> <laughs> <laughs> men, uh -huh. men det är lite som han, eh, han Lastbilsaffären som var dålig nu. Han var ju han så Han var det innan. Han är nå muskel. Han hade rött skägg. och uh -huh. så. Här. Det var väl uh -huh. vi den så. Alltså, det var han som typ var 26 men såg som 46 va? Ja, det vet jag ja just det, det var han ja. Han kris, kris, kris, kris. Kommer ni ihåg? Nej, det kanske var elakt, förlåt. Så du ser inte alls ut att vara 46. Ifall du lyssnar, <här> du ser inte ut att vara 46. Bara men jag kommer ihåg, 42. det var väl ganska länge sedan i och Han Sebastian var man. Ja <här> oh, han var så bra. Jag matchade med han på Tinder <här> typ Nej. för några va? där, där, där, jag, han, var, sen. <här> han var i Borås och spelade på Stora torget. För jag, ihåg då att, var jag där. Men för jag kommer ihåg att han sjung Life on Mars. Ja, ah, han, han. Bowie. Bowie. Mm. Mm. Oh, det är det här. Vill ni veta en annan ah. jag såg på torsdags kvällarna i Borås? Melody Club var där. Oj, oh. när oh. mm. oh, då? Ja. Nej, vad kan det här? Vara det här var, ja, jag kanske var 11-12. Ah, okay. Och så fick jag gå ner själv på stan då. Jo, uh, På torsdags jag, ska, jag har ju sagt det. Jag har en kompis i Bagarmossen som han sångaren bor ju i Bagarmossen. Mm. Så jag ska försöka om han ser honom ska tvinga honom att ja, fråga gör det. vad händer med Melody Club. Skicka en Zoom till den. Alltså en inspelningsapparat så kan han spela in intervjun. Jag kommer den. inte göra nej. det. Alltså. Det är nej. lite kul. Nej, nej det hade nej. inte varit kul. Det hade ex inte varit kul. Det hade inte varit kul Hade varit kul. Save. Vi pratade ju om att vi skulle gå på familjen men ni är ju inte här då. Men är det familjen? Det är eh, påskhelgen. Men det kan man locka ja. upp. Vad då var, var Han spelar på bongo? Nej. Jo, på torsdagen. Det kan man ju på det. lång Schär, långtors... torsdag. Ja, skärtorsdag. Det, det kan man ju det man upp för. Fråga, kanske är lite ledig påsk. Ja, men kan, man kan ju nästan ja. åka upp på det. Schärr torsdagen är ju en vanlig dag. Mm. Men, men det... långfredagen är ju inte det. Nej. nej. de men kanske nej, tar en se. sån där liten Mellandag Mellandag, Eller vad ja, säger man? Inte omöjligt Klämdag. Ja, det är inte riktigt en klämdag. Men ibland du innan... ser du halvdag, såhär, men, bara, alltså, tänker, ja, är ju halvdag så här dagen före det men jag jobbar till produktion. Jag, jag kommer inte att vara ledig sånt. Alltså, jag har ju inga röda dagar. Jag tror egentligen inte vi har det heller. Alltså, det är alltså, sådana... är jävla Jag vet bara att vi kommer att få ganska det, det, det är ledigt på helger. Ja, det kommer inte riktigt jag vara. Ja, jag kommer ska vara ledig vart. Nej, nej men jag kommer kanske vara ledig en onsdag Vi och bara lördag. Du vet du ska och jobba varje var var helg. var ledig varje helg jag, jag kommer inte vara på produktion som du kommer och det är ju produktion som jobbar helg ibland. Aha, mm. är, det, är det 7 till 4 eller, eller situationen 7 till 4 då ska vara alltså lite Vem fan jobbar 7 till 4? Många? Många det, det, det, 8 äh... till 5 är det väl det vanligaste. Nej 7 nej, till 4 är det vanligast. Alltså den vanliga så. Det är 7 -7. Jag kommer jobba antingen 8 till fem eller 9 till sex. Har de sagt det? Ja. Ja. Jag har inte fått några tid. Hon sa preliminära arbetstider är. Mm. Men jag sen kunde det säkert kunna eller. vara andra tider <laughs> jag också. Jag heller. Men förmodligen inga helger. Men det kommer väl vara mycket i och med att man spelar in så kommer det väl vara lite, ja. lite flexibelt. Ja, ni kommer nog ha ganska långa dagar ibland. Mm. För det, om, ja, i för ja, kanske inte på den produktionen för de spelar nog mest in dagtid. Ja, vad var få... den här festen du skulle på. <laughs> det, var, det var första veckan som vi började och andra. Ja, var det? Då skrev jag på lite mingel. Trevligt. Med de där um, programledarna. programledarna som du uh, tycker. Ja, uh, men alltså, han, han kille Nu kommer jag på vad han heter bara. jag. Ja, jag tycker han är väldigt. Kul, cool. alltså trevlig på något sätt. Jag, vet inte, jag bara gillar att han verkar vara en riktig. Jag kan se hur han är egentligen. Jag, jag kan <här> jag gå kan... fram och. <håll> ja, det kan jag. jag, alltså, jag, jag det är inte säkert att han är samma som trevlig. Jag, tv, jag tror jag... Att han är jättetrevlig. Men han är en. <håll> Jag gillar han. Du ska jobba där. Du kanske ska vara lite tyst. <laughs> jag tror inte de lyssnar på det här. Nej men tänk om de gör jag det är någon Jag har ju gång. länkat till det här i mitt CV. Ja. Så. Ja. Grattis Rickard. Det blir ingen anställning till dig. Nej, Nej. men jag ska inte jobba på det programmet. Nej, det ska jag, inte. jag älskar jag kommer ihåg När jag jobbade på Titan så kom Torsten flink dit ibland. Och bara typ hängde. Vadå? Det var ju när han var typ hemlös. Det var ju den perioden han var riktigt nere. Alltså. Men vad hade, vad hade han? De Nej, hade men han kände ju då. De som ägde Titan förut mm. eh, vad de nu heter, Thomas och 1. Eh, han kände dem för att de hade väl gjort lite produktioner med honom och de hade väl något möte med honom för att de tänkte väl att de skulle göra något men jag tror inte det blev av eh, det här var liksom innan han var med i Melodifestivalen och fick någon slags revival, för ja. det har han ju fått efter den ja, ja, de här ja. revolutionståget eller vad de hette, Torsten Flink och revolutionståget ja, Jag reser mig igen Men det var ju senast nu va? Ja har han har varit med flera gånger. Ja, han var med Aha. för något år sedan. Ja, Revolutionsorkesten, så heter de. Eh, I alla fall, nej, men alltså det här var typ innan det. Så han var ju väldigt dekad. Han kom liksom med en stor bag. Så man kände okej, okay, han har sovit någonstans på en parkbänk här nej. utanför. Typ. Eh, han blev blivit, blivit portad ett tag också från Titan för att han stal matlådor. Han fick inte komma in liksom. Men det finns ju på det här, min brorsa visar. Det finns ju någon Instagram-kanal som heter typ tv-historia eller något okay. sånt. Och då var det ett klipp på Pärsbränt och Torsten Flink. De står i något kök och lagar mat. Ja. Och så pratar bara Torsten Flink om hur pankarna är. Och, och står de och drar upp krabba och så här. Och Pärsbränt bara, men du. Eh, fattiga och pankar. de köper ju inte krabba till eh, liksom lunch. Ja, ah, men där är det en billig krabba. <här> <här> jag är så ja. pank. <här> Nej, man fattar. Då kanske man köper på bröd eller något som räcker ett tag. Ja, eller det köpte snabbt för det räcker inte länge. Alltså ett, en en påse bröd. Vad är det 22 skivor typ? Ja. Men då måste också ha en frys. Mm. Jag gillar ja, ju sant. ganska fort. I och för sig ja. sover man ute och det är kallt så. <laughs> Problemet så, men jag blir hålla ute länge för ska du skulle äta det som kvällsmat på typ, för att få, få bli hungrig och äta då kanske fem skivor få bli med och så är det ju slut, fem, fem skivor. Om du ska äta lite kvällsmat för att bli med. Nej. nej, jag äter typ två, och två. Okej, jag typ och så, så äter jag men då blir det. Och kväll, det typ till middag? Nej, jag ska äta det typ, äta man ju fem för att bli med. Men det mätt ju. var det var det inte så här folkhälsomyndigheten som sa att de skulle äta 22 brödskivor ja. om dagen? Och så Ja, det, äh, det här var på 70-talet <laughs> liksom för att man ska få i sig rätt mängd kalorier ja, här, 22 bröd Men bröd Magnus Lidner tog, tog ju upp någonting där i sin stand up så var det ju så här. Uh, ja, men vi säger väl 8 till 12 skivor eller mm. något så här. Nej, jag vet inte mm. vad det var, det kanske var till och med 5 12 eller någonting mm. där. Jävla stort spann. Jag såg ju på Meliorförsvaret igår. Ja. Ja ah, just det du såg, repris. Alltså, såg det repris. Mm. Jag tittade på Play. Och eh, FIFA vad dåligt det är i år. <laughs> jag ville bara säga jag det. Det är aldrig Mattias skulle Nä. säga. Inte <laughs> faktiskt ord som man aldrig förväntar sig kommer från Mattias att jag är svårt med. Nej, att du skulle säga du att det var är dåligt. dåligt. Ja, nej men alltså jag men alltså på riktigt det är liksom så han David eh, inte David Sättman, han heter eh Lindgren. Lindgren. Han är helt själv. Han gör liksom ingenting. Han bara står där och men går. Men han hörna och... sin sån där <laughs> uh, kick in. Vad no, ah, fan heter eh, yes, eh, det? Sidekick. sidekick. Sidekick. sidekick. <laughs> ja han är med en kläd. Han har typ, lagt kanske sex minuter på en och en, och en halv timmes program. Han var med och typ sköt ut lite så här på scen typ så här typ. Skoj. Det var det han gjorde typ. Men samtidigt var, oh, vänta, var det, ska det inte handla om programledaren. Nej. Det är Charm Banana tänker du på. Nej, men som sköter ut tröjor. Var, var det som en banan? Det här är från äm, någon podd. Moje så det när jag var på Digelio. Nej! Ja Jo, det här har du hört från den tröjan du har på dig. Ja, jag vet inte om mm. de pratar om ja, det. Ja, <laughs> om uh -huh. Men jag såg någon bild med någon som stod med en sån här tröjkanon. Jaha. Om det var Marco... Det är någon jag följer på Instagram. Det måste ha varit Melodifesvar, om det var Marcolio eller vem fan. Det kan det var. vara Digilio som gjorde på Digilio och Men jag följer då. inte Digilio. Nej, men Markolio har med, med i Digilo. Så det kan ju vara så att de är ute där. Det det att det kopplar... Ja, okay, det Men Digilio, ja, ah, den showen ja. Ja, precis. Men det var ganska nyligen det här. Det var därför Aha, jag tänkte att det måste kan det inte vara... Var. Det kan ha varit han är ju runt mycket och, ah. och spelar tid Men jag, jag sälj, tänker att mode moderskön, ja det är sant, det kan ju vara en grej han bara gjorde. Ja, men jag följer inte Marco och sånt på Instagram. Det gör jag. nice. När jag och Micke-Lina var på Nationalteaterna för några fredagar sedan på ja. betonar, så hade de ju tagit in sången från Black Ingvars, kommer ni ihåg då? Ja. Ah. När man var liten. Mm. Okay. De, var ju, de sjöng så här rock... De gjorde um... rockversioner av barnlåten. Ja, så här i Land och så här. Ja, men han hade ju passande rösten ja, ändå till... Men han har lite som Totta Nörskund ja, lite ganska Han fick komma in röst. lite så ja. som den... Sen är det, jag gillar inte jättemycket de låtarna där Ulf Dageby sjunger. Jo. Alltså Det finns många bra låtar, absolut. Barn av vår tid är ju till exempel ett mm. skitbra exempel. Mm. Men jag gillar ju framförallt låtarna som Totta sjunger som typ Bengen Trålar. Ja men han har ju en Det är hans bästa mm. låten. Ja. Alltså den är så jävla Jag gillar bra. Ulf bättre tror jag. Men man märkte ju verkligen att han har blivit gammal. Ja. Alltså. Ja, oh, Gud. Men han skojar ju väldigt mycket om det också. Att han hade uppe höfterna så han satt ner lite ibland. Och... Jag vet inte så rock roll men jag kommer ja. behöva sitta ner ibland. <laughs> jag blir in höft och öga. Majoriteten och... <laughs> av publiken. Känner ju igen ja, det, det var det ja, som var det roliga. För sa, alla brålar ju tydligare. Ja, de var wow. Ja, men han sa ju det också. För de skulle ju signera efter, efter spelningen. Ah, okay. Så sa de ju så här. Ja, vi kan prata om våra krämpersen när jag signerar här ute. Kan ni berätta vad ni har? Ja, mm, vad roligt. Sitter vi där, friska det, unga. Ja, Jag gillar det med band som är lite transparenta och lite öppna. Alltså som, som inte bara ska gå in och köra sin lilla show. Typ, jag kan, nu har jag aldrig sett... Typ, Sara Larsson och sådana. Men jag kan tänka mig att det ska vara så mycket show typ och inte så mycket... Nu fick ju för... du se Rammstein här i ja. helgen. Ja, men det är, mycket, det är inte mycket mellansnack där. Det är ingenting. Det är ju en men menar, föreställning om något. Ja, deltid. det är det jag menar. Men jag, du förstår vad jag menar. Vad jag, menar ja. vad jag vill syfta till. Att det är lite mer transparent. Och Rammstein är ju en klass för sig. Ja, ja det är ju verkligen minituöst. Ja. Där kan ingenting gå fel. Nej men menar, det, det är ju det är liksom synkat in i det sista ja, liksom. Ja, exakt. Mm. Fan, Nej men det, jag förstår vad du menar det finns ju ja. väldigt tydligt vissa band är ju så här, de har inte planerat någonting, de går bara upp och så snackar de lite mellan låten och det funkar, med, för vissa band funkar det jävligt bra och för andra så funkar det inte alls bra och det blir totalt skitdåligt när de försöker nu har jag bra exempel på sådana som är dåliga för att jag tror att många dåligt band mellan som. Mellansnack, eller ja, då? men dåligt ja, mellansnack men ta, ta typ på Festival, typ maskinen och typ de har väl inte jättebra egentligen? Jo, men de har inte mycket. Hoffmeister har det ju bra. Hade de det verkligen? Ja. Han är ju skön som... Han, han är ju bra. De har ju någonting... Det är så här, nu tar du upp exempel på band som har någonting att säga. De är ju ganska politiskt engagerade. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Och de utnyttjar ju scenen till sådana grejer. Men jag tänkte att jag pratade om så mycket. Men det är det jag inte riktigt kommer ihåg. Hoffmeister, ja, de jo, pratar de ganska mycket. Det? det kommer jag inte ihåg. Jag vet jag om. inte om jag, jag kollade på dem. Nej, Nej det har jag Men det, det här var, det var ju för två år sedan. Inte, mm. inte senast nu utan året innan. Nej, maskinen var första inte... när vi 0. Ja, ah, precis. Men Hoffmeister pratar jag om. Nej, det var för vårat. var ju senast. det var ju då. Vi, såhär, de kör ju alltid den här, en massa springer ja, på, med, i, i publikhöver. Ja. Ja. Men, men det var med på. tilläggas bör ju att eh, de spelade ju samma år på U-Port. Ja, det det. Då och det var ju typ veckan innan. Mm. Och tillägga att en... de spelade samma år på Samarone i Båsta på festivalen. och så. Ja, men jag menar med att kanske Mikkelin hade varit på Jaha, jag, var... jag tror men att inte... de spelade ja. tidigare ja. på kvällen. De spelar på Vastena slott. Sist. Men på <laughs> u ja. sist. sist. Ja. Då hade jag nog gått hem. <laughs> Då hade jag festat ja. men, ja. men tror ni inte att det kan spela in lite? Dels så stora man är. Alltså, tänk också Håkan. När han spelar i Sverige på Ulvi. Jag menar om Rammstein spelar i Tyskland Säg Berlin eller någonting De pratar inte så mycket då heller Det finns ju en gammal live-spelning live Nej, De pratar de inte då inte. heller Nej, det men, det men det är inte riktigt grej grejer att prata. Alltså, det, är det det är förstört så. lite också då. Ja, är, de har ju bra. en ja. väldigt tydlig bild ja. av den här bandet och den får inte krossas så att Nej. de pratar. Jag, jag vill inte se dem prata Nej. nästan. Min brorska var, men, ja, men det finns en jättebra här, dokumentär om dem. Rammstein ja, i Berlin eller i USA. Ja. Den är väldigt bra för att en dok kan, kan de, de prata engelska? De, De de på tyska. Mm -hmm. Vi ser där. i tyska. Det är, är lite uh. som liksom typ att se behind the scenes på typ Star Wars. Det förstör ju samma sak. Jag tycker, jag tycker jag är... sånt är inte kul ja, jag, att titta på. Jag, jag tycker, så... tycker inte sånt förstör någon illusion ja, det, det var på det, det sättet. det lite vicke för Star Wars sin helt egen bild. Alltså det är ju liksom så här när man då ser vad Lars och så och så vidare. Du förstör ju mer av att man om de har gjort tabbar i filmerna tycker jag. Ja, det, kan det förstår ju mer ja. än att man får se om oh, behind the, the, the scenes skret. Yes. Uh. Förlåt, då avbröt jag er allihopa. <laughs> jag, jag sa ingenting. <laughs> ändå. Jag, såg, jag följer Mark Hamill som är alltså det original Luke Skywalker. Mm. Han, han la upp en bild på sin, han, han skämtar väldigt mycket om sig själv. Sen lägger han upp en bild från den första Star Wars-filmen. Och så är, texten är: Gets the most powerful weapon in the universe. Och sen är det en bild när han precis har fått lasersvärdet av Ben Kenobi. Och så har han det. Tittar han på det så här rakt ner. Ja, det är ju och så det. directly points it to face. Ja. Men det är, en väldigt, det är väl en väldigt vanlig mim. Mycket lina fattar en grej. Han, har, inte han, sett han har ju fått lasersvärdet. Han har fått ett lasersvärd. Ja, det, det första han gör är att han håller i händerna och så tittar han rakt in där lasersvärdet kommer göra? ut. Det, det är som att rikta en pistol uh -huh. mot ansiktet och hålla fingret på avtryckaren uh -huh. ungefär. Men jag har inte sett så, så ja, jag vet inte den hur var funktionerna är på de här. Jag förstår om du inte har sett det. Men där uh -huh. ser vi. vi ser. Mest powerful uh, weapon. Uh -huh. Petare mot ansiktet. Uh -huh. Härskaringen. Det här får ni en ring. Det kan som kan styra allting. den tappar vi lite då, och då. Ja, precis. Alltså det är så här, fan kom igen. Precis. Den enda som verkligen klarar att hålla i ringen, det är ju faktiskt Gollum. Det är ju det. det är liksom inte, Sauron har ju typ ringen. Oh, han kan inte ha den länge nej. innan han blir dödad. Och sen eh, Mittrandil eller nej, vad heter han Isildur. Som får ringen, som dödar Sauron ja. Han blir ju av med ringen på väg hem från det, det kriget liksom. Ja men alltså Smigel hittar, nej det är ju Smigels kompis Ja, när de ja fiskar. hans kusin Hittar den lite i vattnet ligger den helt plötsligt En mm. liten mm. å, alltså kom igen den Men det är, den, också. det är ju den ån Som uh, Isildur ja. Ramlar ner i ja, och Men ingen. för i helvete ska de inte leta lite efter ringen då Men det var väl ingen som visste att han hade den Jo, det, men det är, är NL. De de, det alla. måste de väl kunna Äldre räkna. de vet ut. ju att han har den. De måste ju kunna ja, räkna. men det ut. var ju, de blev ju dödade allihopa som var där. Ja, det är slarv i alla fall. Ja, ja absolut. 100 <skratt> slarv. <skratt> ja. Fast samtidigt de blev, de, de, det var ju ett bakhåll de blev attackerade i just i Sildur och dem Ja, men Ja, ja, <skratt> ja, det det ingen. ja. Jag, jag håller med dig om att det är ett jävla slarv. Oh, ja. det är ja. som den där jävla knappen då, som sägs finnas till eh, kärnvapen. Mm. Den är ju ganska sekord Om den finns Aa, Ja den finns Den spelas ju på jättemycket I mycket film Och spelas den nu på Spelas Eller vad heter det alltså, ni vet vem, är så... liksom, vem, vem brukar spela den <hullarse> Nej men jag menar syftet. Det är bara Det är lite dj mixer Så råkar man trycka på den knappen. <hullarse> ja men det är ju som Sån här atomubåtar Att de har så här, Ja för att man ska kunna Skjuta iväg de här missilerna Så är det liksom Två nycklar som måste Vridas om Och ja. två knappar som måste Och det måste... de är så långt ifrån varandra Så en person kan inte göra det Jag vill rekommendera en sak här, om, eh, både på SCT Play och på Seymour, finns det jättemycket dokumentärer som är baserade på real life, det finns som han, Stig Spionen, vet han som var Spionen och kallar kriget? Bland Stig? Jag prova att Stig Spionen, ja, vad är de namnade Men Han dog väl i någon förgift, det var inte så länge sedan ja, han nej. dog va? Bergvall? Bergeling Sture Bärwald tänker du på Bergelings saga <laughs> eller? <ne? laughs> Okej okay. Men han äh, heter tillräckligt med B Ja jag tror någonstans. det Men han han dog för inte så Just länge sedan. Ja och sen finns det typ Han var ju dubbel <laughs> Han var ju Alltså dubbelagent. Ja precis Han spionerade ja. åt Tyskland Eller Ryssland också ja. tror jag Och sen finns det mycket på SVT också Med mycket såhär Rån och sånt där Så jag tyckte, det vill jag rekommendera För det är väldigt intressant Att titta på mm. Vet ni vad det jag, jag så... gjorde här med? Nej mm. Jag har ju blivit fast i den här scenen Outlander. Aha, okay. Och så finns ju bara ettan och tvåan på Netflix. Då mm. så såg jag att Viaplay, de har trean. Så jag signar <laughs> upp mig på Viaplay. Han hette Stigberg. Bara för att ja, det var se det. Jaha, mm. förlåt då. Det, men det, det kan ju Nej. vara vart och. <laughs> ja, det var det verkligen. Jag har läst lite så här inlägg. Att det är många som tycker det är synd att om man tar typ musik så räcker det att ha Spotify. Det räcker att ha Spotify när det gäller musik. Mm, det är mångt och mycket jobb. Ja, men alltså om man överlag så räcker det ju. För en lekman, ja. Men när det gäller, att... ja. mm. <laughs> gäller serier ju... Då kan man ju nästan inte bara ha... Ne... Alltså man måste ju nästan ha en del så jätte mycket olika. Mm. Ja, det så nu är vi en play hemma hos Så man. det är egentligen konstigt att de inte... Att de inte typ, det går inte att gå ihop såklart, alltså, en... det förstår jag. Jag har inget med det, allt länder det där. Ja, ah, okay. mm. jävlar vad bra ja. med. Nu, är jag klart, alltså. nu måste jag vänta till höst när nästa säsong kommer. Mm. Vet inte hur jag ska klara det här? Jag åker inte så klart. Men, blir så måste... Nej, jo, men hon var så jävla... Ja, men det är ju världens finaste kärlekshistoria. Nej, jag är helt fast. Töntig. Helt fast ja. är jag. Töntigt. men det är ju jättemycket blod och sånt med. Ja. Det är det. Det jag kommer ju bara ihåg den här scenen. Ja, men det kommer jättemycket ja. mer sen kan ja, jag säga, för Du våra, måste för, för våra känslor lyssnar. det är inte riktigt bloddricket. Jo, det är skitmycket bloddricket. Mm, förlåt, vem, vem riktar ut till nu? Jag skojade. <laughs> för våra känslor. Det är armar som åker ja, av ja, och, det jo, ja. och det är knivsår Och det är med röververken. Men jag tycker sådana ser är lite, det är lite mer vackligt. Eller inte vackligt, men det är lite mer, där, lite mer go i det när det händer och sånt. Jag vill åka till Skottland nu. Gör det, det är fantastiskt Jag vill åka ut på att se landskapet. Mm. Gör det, åk. De är ju inverness ja. i Inverness. Jag har kollat scenen. upp hur man tar sig dit. Ja, det bästa är ju att hyra en bil. Ja, säga. precis. Mm. Jag har varit i Inverness. Man kan åka runt längs med hela kusten. Så typ. mm, det gjorde typ jag. Mm. Eller vi åkte upp längs, från Edinburgh upp längs med kusten till... Aberdeen. Mm. Sen körde vi in i landet i Nationalpark. Det är ju yep. där det här Balmoran ligger. Ja. Alltså det här. Kungafamiljens semester slott uppe i Skottland. Då. Jag har kollat upp det där. Ja, men mm. åk dit. Alltså det är skitnice ja, Inverness är, är inte så jävla rolig stad bara. Alltså det, det finns ju ett slott där som är nog är fint att se. Jag men... vill se allt. Jag vill, ja. Ja, vi, kan ha, vi kan ta en samma tillsammans. Vi har till Leeds. Så att det är inte i samma Leeds ställe. ligger ju helt annan Nej, del det, av det landet. Jo, jo, men man kan ju köra emellan sen. Så har man ju två grejer liksom. Det, det, det är, är, är jättelångt emellan, ja, Mattias. Men road trip kan det vara mer än en dag eller två. Ja, absolut. Men ja, vad fan du. Cross-Camping. Cross, cross Cross-Camping. Cross yeah. Men, har hade ni någon tanke på min lilla grej innan? Vad sa du? Va? Det jag sa med Spotify och, och filmar. Ja, just oh, det. Uh. Jag har en grej där. att uh -huh. Spotify har ju någon jävla kiv med Apple just nu. Så jag kan inte ta ner <laughs> app. Va? va? Till min, uh, kan nej, du inte ha Spotify? Eh, datorn funkar det inte till, jag kan inte ta ner den appen Jag kan köra på sidan. Men vad konstigt att och, du inte kan det till, för jag kunde det på min dator och men, Den ja, har samma operativsystem Ja, Men och sen så Apple TV Där vet jag att de har en bif eh, Att de har Jag vet inte på någonting Det är väl för att de har lagt ut på sin iTunes eller någonting jag vet, fan, men har du, De tycker inte om varandra i alla fall Så nej. jag kan inte få ner Men har du provat till där ner från hemsidan? Uh, nej. <laughs> jag bara jo, det har jag visst Jag tror du menar från App Store, att du bara laddade ner från App Store. Typ men och jag har provat. Uh. Du laddade inte ner sådana program från App Store i en Mac. Nej, vet. Jag har jag, jag haft en Mac men du fick inte ladda ner för det var skolans Mac så att ja. jag har inte ägt den egen. Skolans Mac? Jag i gymnasiet. Han är ju så ung så han fick ju dator. dator. dator. Det köpte. Vi fick en, en liten svin dålig. Fick en sån här triple E-PC. Vi fick en liten HP <laughs> med extra batterier som var så jävla <laughs> dålig så att det oh och så fick vi betala för att vi råkade sönder de här extra batterierna för att de var ju så stora så de slog ju i liksom. <laughs> så alla sådana var ju sönder så vi fick ju betala de här. Men var ni inte att då tårna. Ja. Mm. Ja. som jag gick i media ja. eller gick journalistik på på våran på min på mitt gymnasium så hade de ju vi flyttade ju ungefär ja, jag gick ett halvår på den för alltså dit i Stockholm någon i sen flyttade de till nya lokaler i utkanten utanför Stockholm. Eh, och under tiden precis när vi flyttade dit för att jag gick ju musik och då hade de ju iMac-datorer, alltså såna, de här som bara är skärmar. Liksom. Mm. Eh, då hade de ju 32 sådana i datasalen. Det tog två veckor. Så hade de inbrott, alla var stulna. Då satte de upp och då hade de, det här var fortfarande en byggarbetsplats som hade på att fixa på fasaden och sådär. Eh, då hade de gått in för det var en nödutgång direkt utanför den här datasalen. Och där var ingen sån inbrottsskydd eller någonting sånt. Så att de hade gått in, tagit alla datorer gått ut och dragit därifrån Skolan fick nya datorer på försäkring men det var ju liksom så här. det var ganska hög självrisk på det 32 datorer blir ganska mycket liksom Så tog det, det väl kanske två veckor till och så var det inbrott igen Förmodligen samma människor som mm. gjorde det om igen. Mm. Men då hade de satt upp alltså de få, då hade de ju satt upp en sån här jalousi som man drar ner för den här nödutgången på nätterna när mm. det inte är folk där. Liksom, så att det skulle inte gå att ta sig in och de har satt in skydd i fönstren och allt möjligt. Eh, så att de, de, Förmodligen så var det ju något inside-jobb. Alltså ja. folk som jobbade på byggplatsen. Mm som skallrade om hur man skulle ta sig in. Men så ni där. fick inga bärbara. Vi fick inga bärbara, men skolan hade ju vi, det fanns väldigt mycket datorer på skolan. Men det är ju så jävla konstigt, för jag gick ändå teknik. Jag menar, vi läste CAD. eller ja. Vi hade CAD, vi hade ju webbdesign, vi hade programmering. Så vi mm. hade ju väldigt mycket datagrejer. Ja, det är konstigt att ni inte fick mm. en dator då. Eller fick låna liksom. Ja, skitkonstigt. Mm. För vi sånt hade ju man ju liksom inte hemma. CAD-program och sånt. Nej, men precis. Man kan ju inte liksom sitta och öva lite hemma Men det kan då, vara därför i så fall, för de är ju svindyra, de licenserna. Skolan, här, här har ju de CAD-program på JTH. Mm. Och de, en sån licens kostar ju flera, alltså tiotusentals kronor. Sen har de ju säkert för flera datorer och sådär, men det kostar ju hur mycket pengar som helst om de här licenserna. CAD är alltså litet konstruktionsprogram 3 ja, man ritar och, och markerar 3D och grejer. Mm. Används mycket till 3D-skrivare eller laser skärar och sådana grejer. Jag vill ha en liten... Anekdot. Okay. Ja. <laughs> eh, en anekdot. Okej. En ankedot. En ankedok. En ankeborg. <laughs> en liten ankeborg skulle vi dra här. Ha. Ja, Nej, men i alla fall. Att när, ja, jag, jag gick ju datorer på gymnasiet. Men det jag kom ihåg, när man gick på högstadiet så var det sådana här bärbar datorer. Hade killa, ni datorer på högstadiet? Inte egna. Nej. Men så kom och Jag kommer ihåg det så tydligt. för lärare skulle de, hyra sådana här vagnar. Så det, det stod sådana här trävagnar som de rullade in vagnar typ och så... Med, med datorer. Ja, hälften av vagnar har saknat ut. Det här har jag hört av en kompis till min sambos... Ah, det skitsamma, det är någon jag känner som är lärare i alla fall. Ja. De har det på den skolan hon jobbar mm. på. Och tydligen har väl det ersatt att ha datasal. Ja, man ju. har istället Jaha. en datorvagn som du flyttar till de olika klassrummen. Men jag hade datasal också. Jaha. Det var bara det att om man typ skulle sitta och skriva på svenska man skulle skriva en novell så kanske man fick in datorer istället. Liksom. Vi hade en overhead- det var, det var. Ja, ja, det vi också. Ja, eller var den där tv-en på vagnen. Åh, ja. <laughs> oh, gud, när man såg den rulla sitt. Den står i stämningen. Oh. Ja. Men den var. Men till 90-tal, när det vid tv-ikla som ni hade, vi tog ner och kopplade in så vi kunde se. Vi hade ju inte Nej. en sån, vad det. heter det som som sitter i taket? Nu får jag tänka på att vi hade ju liksom krittavla. Ja, kritt och... Jag hade krittavla. Hur ung kroner är det här? Jag också. Det hade du inte alls det. Ihop på 1-203. Nej, ja, på för, i förskolan. typ ja. Vardå, vad hade du? Vi hade det på högstadiet. Ja, det hade inte jag. Nej, det hade vi fan inte för vi vi hade, hade Jag hade också det på högstadiet på... Hade vi jag tror vi fick griffeltavlar, tag heter... under tiden. Mm. Mm. Men vi hade griffeltavlar. Det, det, det var ju så halva, ja. halva halva tid. Typ. Ja, jag kommer ihåg, när vi när jag gick i åttan eller så här, då skulle ju vår skola satsas på som fans. De köpte in sådana här smartskärmar mm. Men det var ingen mm. lärare som ville använda dem för de förstod inte hur de funkade. Så de körde ju vidare på de här krittavlarna liksom. Men alltså overhead. Jag har sett det. Ja, finns det finns en overhead i någon föreläsning. Ja, men ja. när man skulle ha föredrag så fick man sådana overhead-papper så kunde man skriva ja, på dem det. och så visade man upp. Och det, man, man var så glad när det kom fram för att det betyder att man skulle få se på någonting. För att vi hade inte sett så mycket, såhär, när man var i gick och sånt så hade man inte mycket powerpoint. sånt sådär. Så då var man så glad att man skulle få se på någonting. Tyckte jag i alla fall. Ja, eller, jag tyckte jag inte det var så svårt att se på någonting. För de skriver typ ut sidor och sånt där. Gjorde våra ah, lärare och liksom la upp så här. det ja, är som en powerpoint. Ah. Men ja, ah, jag fick alla lite klass. Ja, men man hade, det var ju liksom dåtidens powerpoint på något sätt. Mm, Även det. om det fanns powerpoint och så, då så använde de ju de här jävla OH-apparaterna ja, istället. Ja, men vi hade ju inga sånt där som man kunde koppla in. Eller mm. Nej, vi hade tag. inte det heller. Det var ju att dra ner en du vi duk där. Och så mm. Alltså, och... overhead. Mm. Mm. Mm. Men, men det finns ju, alltså det används ju fortfarande overhead. Nej, Nej det används nog inte, men Nej. det finns kvar. Jo, på, min, på min grundskola har de fortfarande overhead ibland till de yngre. För att kunna typ visa kroppen och kunna rita på och sånt, ni vet. Men det kan du ju göra... Hur ja, vet du det? Jag... Mattias går dit ibland och Nej, går jag, på jag, föreläsningar. Jag, jag, har ju, jag har ju kusiner och så. Du brukar fråga, ja. Fick ni använda ja, overhead-apparaterna? <laughs> ja, jag tvivlar. Jag har inte var med själv, så det vet jag inte. Men jag, det är bara vad jag har hört. Griffeltavla heter det. Ja, har jag ja. det Jaha. Ja. Eller, jag sa jag. Det var ingen som hörde att jag sa Griffeltavla. Men det måste ju varit så mycket... Nej just det, för att jag tänker att kritan tar i slut det jag har ju wait på det var ju så, Jag hatar ju så här lite görliga och trådliga ja. grejer Det är så obehagligt att hålla och sånt. Och sen så hade vi en lärare som alltid hade så långa naglar Åh oh, det hade jag också Så så här så fick emot Och sen så använde hon, för hon typ bet på naglarna Nej. Så vet ni att det kan sitta kvar en liten ah. naglar Alltså så Då använde hon den och pekade oh. i Det kunde så jävla äckligt Nej för fan, skärpning, vad hette hon? Är det är bara om men skärpning inte den personen ja. faktiskt. Bättre, kräver Sluta bättre. Sluta som lärare. Mm. Men det var ja, ju alltid verkligen. så fint när man kom, kom tillbaka från skolan så hade de alltid ritat så lite blommor och sånt mm. på whiteboarden. Mm. Ja just det, mm. efter loven. Ja så står ja, det klass 9G. Ja, men alla, alla lärare hade ju så jävla bra... De kunde I alla fall, måla. I alla, fall så, ja, all, I alla fall så här låg- och mellanstadiet. Ja. Alla lärare kunde måla och skriva ja. svinsnyggt. Ja. Jag tycker det är lite värre här på Jag tycker inte De här målningarna hänger upp i entrén Harry. är fan <laughs> hemskt. Men det är väl lärare, alltså ja, lärarstudenter. Ja. Jag, jag kan ju säga att jag, jag hade ju åkt på att vara lärare. Jag har, in, jag har inte kunnat skriva så folk eller sett vad som har stått på tavlan. Jag kan knappt se vad jag själv skriver ibland. Jag inte Nej, jag har, inte, jag har ju skrivit på tavlan här utanför. Det blir väldigt vågigt när jag skriver har jag sett. Mm. Men tror inte det? Alltså du inte Men tycker ni, kan man läsa vad det står ja, där? Det ja, ja, vad skönt. Kanske ska bli lärare då. Du <laughs> bara sadlar om det ja. Men Skit, det hade jag. nog inte gått igenom för lågstadiet eller det. Jag får skriva lite större. Ja. Men, men jag tror, ja. så det, tror inte man, alltså man blir bättre när man vänjer sig, när man skriver. Och mer Det finns ju kurser, det här är ju omtalat hela tiden. Det finns ju kurser i att skriva på whiteboard-tavla. Finns det det? Ja, mm. det finns det. För att man ska kunna ja, lära sig den tekniken mm. då, som krävs. Men min kompis är ju florist. Så hon har ju också gått såna här kurser där man får lära sig att skriva fint oh, på ja. såna här begravningsband. Oh. Och, ah, okay. och, ja, för de skriver ju på hand för hand på såna här. Ja. Florist var... Jag, åh, vad jag ville bli florist när jag var yngre. Men jag är så allergisk mot blommor. Mm, jag kan inte bli det. <laughs> ah, men det har verkligen varit mig så här. Åh, oh, jag vill bli ja, florist. Tråkigt. Ja, tråkigt. Vi hade en floristutbildning på uh, gymnasiet. Ja, Jaha. men det gick ju hon. Det ja. gick ju florist. Kuvan De var två i klassen. klassen. Uh. Oh. Jaha. Mm. Att ut, oh. Ja. att man det? är klart att man måste utbilda sig. Det förstår jag ju. Men att man... Ja, men då lär man sig om blommor. Ja, och hur det kanske är lite mer sån... som komponera Ja, men det kanske så. handlar mycket om växtskötsel också. Så det kanske är lite sån... Tre goda man har lärt sig jag tänkte man läsa lite om företag för det kan vara många som startar eget flyst Med eller tänker på att vi inte har fått läsa Nej. det så tvivlar jag på att man får göra det där eller? Jag fick lära mig. Vad? Hur startar företag? Nej men jag menar här på den här utbildningen. Jaha. Nej det har ju också lätt med att starta företag. Alla hade väl UF. Nej. Nej. Ja, inte du... vi. Nej. Ah, hey. Ingen på Vad min hade ni <laughs> <laughs> Kommer jag inte säga. Okay. Hur går det med den här efterforskningen? Det går bra. Ja, <laughs> det har tagit ja, Men vi glömmer bort det. Men vi, <laughs> eh, vi får privat privatekrisen. Ja. Vi har rätt så mycket kött på benen redan. ja. Mm. Mm, lika till. Vi har fått kontakt med någon va? Ja. Som var med i den gruppen. Japp. Nej, jo. <laughs> Ni är inte i min grupp. gruppen. <laughs> nej. <laughs> nej. <laughs> nej, ni tror det är jubeliga. nej. nej. Men var, var det, jag tror vi skrev, skrev det till Kaksas mamma eller var det, till, var det Nej, Julia skrev till som skrev? Ja, Juli. ah, Julia skrev vem mm. det var. Okay. Ah, ja. Ah, ja. Snart är det ute. Vart tar vi till, det? Ne? Ska säga till alla i den gruppen. <laughs> jag har inte så bra kontakt. Men. Men vi har Nej. hittat lite tidningsartiklar <laughs> ja. och grejer. Ja, vi har men vi var inte med. Tror inte. Vi var dock med i tidningen när vi gjorde vårat... <laughs> vad hette det? Oh, <laughs> ja. Det har vi hittat. Ja. Har ni? Ja. Ja. När Nej, det står vad är min klänning? vad är min klänning? Ja, det, min klänning? noll koll redan så Som det ska vara. Ja. Eller hur? Man ska inte ha koll när man går på högstadiet. Nej, då ska man bara äh, Jag blir fan provocerad av människor som har bra koll kol Det är det är bäst att höra. Det är Hanna och Sofie. Typ Både. Det är de två. Det är de oh! två. Är de. En... de har dock inte svarat än. Nej, men vi har det. Risken finns ju att Kajsa nu kommer att skriva till dem innan ja. vi är ja, jag ska skriva till så dem. Så skriv till Rob så här direkt. Okay. Mm. <skratt> <skratt> ah, ja. samma. Ja. Eh, det var dåligt i alla fall. Ja. Vi, jag hade ett mm. rätt snygg logga. Den gjorde jag. Och eh, Monten var helt okej. Okay. Ja. Kan du inte visa loggan om Monten? Mm. Nej. Nej, <skratt> <skratt> det kommer jag inte. Vad jo, men du gjorde i dina matkassar. Ja. Ja, alltså, jag, jag fick reda på det förra veckan. För, vad blir det? Fem år sedan? Nej, tre så fick vi reda på att vi var bland de 12 bästa. Jag fick upp typ det på Facebook. I Skåne då ja, eller? Ja. eller i Sverige? Nej, i Skåne. Vi var ju vi var ju, vi blev vi blev uttagna till att gå med i SM i i Stockholm för bästa monter. Blev vi utgå till. Vår var monter var ju bland de bästa. Men vi tackade nej till det för att vi åkte till Turkiet på studentresa istället. <låder> och så det gäller att ha sina prioriteringar för ett <låder> ställe. <låder> ja men grejen att åka upp till Stockholm två dagar för att gå och stå där på SM eller åka åk en vecka till Turkiet och sypa. Men vad hade man valt? Väcka i Turkiet. Ja precis. <låder> det är liksom. Alltså vad är det för fel prestige med de här unga UF-grejerna? Ja så men det är inte. Tänk hur du inte ut och får ett guld. Guld. SM-guld. Ja som glövs bort efter en vecka. Nej men inte här ja. inne. Inte här, nej inte Inte Fast vann man pengar eller? Nej. Vart sitter fel sida oh, Men vad, det, jag tycker det ska bli ganska kul Nu att göra monter igen mm. Mm. Mm. Vi så har så jävla bra vi... idéer ah, ja, ja. Vi bara räknar med att vi, vi ska ju, Jag ska vi... bara säga att jag också har väldigt bra idéer ah, okay. jag just Mattias, det, Matilda såg också, också, också. också vi Vi kommer ju bara få En massa grejer från vårat företag som vi ska använda Sådana roll-ups av alltså. fischer Ja, ja ska det ska vi då, också göra så. Jag tyckte ju att ni skulle ha en sån här liten trampolin i er monter där, som man ja, hade när man var liten. Ja, kul. Som man inte kom någonstans på. Ja, det var så som man att bara stod på... och gunga i så här. Ja, det var som att stå på backen. Ja, men, men precis. Det borde ni ha. Ja, vi får kolla ja, om det. Det hade varit kul inte interiör. De Nej, men det kan ni hitta på en loppis. Ja. Kan jag inte Vem kommer högst? Ja, just det. Jag, vill, jag, ska, ska säga. jag, jag tycker vi borde kunna få så ett typ, presentkort av dem. Som vi kan typ lotta ut. Göra något så här, Det vet jag, de hade förra året någon grupp. De hade att man kunde vinna presentkort på Badabing. Mm. Som de hade fått spons för. Liksom. Ja. Så då, de hade någon gissningstärn. De hade ett logistikföretag. Och så var frågan, hur mycket väger det här paketet liksom? Men jag tror mm, det för att, alltså, du, du kan jag bara gå till mig själv. Men jag går hellre till en där jag kan vinna någonting när jag vill ha, än att bara gå och typ, lyssna på en monto. Exakt. Vår ja, tanke, exakt. Är det, Problemet är att det kommer ju inte komma folk så. på den här mässan eftersom det kommer vara i de här jävla salarna på våning tre. Ja, kommer inte komma annars har det varit Jävel. precis vid ingången i skolan. Ja, i så då har ju alla alla liksom då är folk strömd. passerat och bara ja. gått runt och kikat lite. Ja. Det kommer ju inte hända i år. Nej. Nej, det det så att, kunna... Tyvärr, PMC-gruppen ni får fan bakläxa på den grejen. Ja. ja. Faktiskt. Ja. Eh, och jag vill bara med en reservation om det blir skitbra så har jag aldrig sagt det här. <laughs> bra. Nej. Bra det kan. Nu en säger brasklapp. vi nu säger vi ja en brasklapp. Ja. Vet ni var det kommer ifrån? Ja. Nej. Kanske jag vet höra. Eh, det var, jag kommer inte ihåg vem det var men eh, han, han hette inte en Brask. Hette brask. Mm. Han tog till eh, Fånga eh, och eh, så sk skrev han någon lapp med där typ eh, vi lägger oss ner bla bla bla, ni har vunnit så. Mm. Och sen i där så hade han lagt en liten lapp där det stod att det här stämmer inte alls det mm. Så här har vi inte alls ju tänkt. Mm. Väldigt dåligt förklarat. Det, var ju inför Stockholms <laughs> det var här var ju innan ja, Stockholms blodbad, men det var när för att under den tiden så hade ju Sverige, någon Danmark och en union och då var det ju ett en ledare för alla mm. de tre länderna. Och just då var det ju Christian den andra, tror jag det var. heter den. Men även kallade Christian Turan. Turan. Eh, och det var ju något uppror där samtidigt. Som det, om det var, fan det är nu, Dackefejden eller Stenstur. Eller, fan, det är nu, så bra är jag inte på, på historia. Stenstur men, var ju nere hos oss. Ja, precis. Men det var ju nära mot danskarna. Mm. I alla fall. Och så var det som du säger, Brask. Han ändrade något i sitt sigill har jag för mig. Ja, han, han la in en liten lapp. Mm. En liten det. så här, en liten ja gardering så här. Ah, okay. Om det här sker så har jag inte sagt det. Här. Ah, okay. typ, ja. typ så Och då blev ju han, ah. han hans liv blev ju han blev ju skonad. Han blev inte halsuggen. Nej, mm, okay. Och därifrån kommer Han ut. heter Brask. Han heter Brask och därför kallas det för Brasklapp. Brasklapp. Ah, okay. yes. Ja, tack för oss. Hej då. bye. Bye.